Trusts, Warflower, Satellite, The Love, Kunst, Kente, Blossom, og ikke mindst også titlenummeret The End. Er titler fra en helt ny plade, som øh, er på gaden her i næste uge, for Racetrack Babies Danske Band. Albummet hedder altså The Ends, og jeg synes, at øh, du skal gå ned og købe den i din pladebutik fra i morgen af. Fordi Anders, øh, vi har netop fået et eksemplar hver her til aften. Ja, af den her plade, det vil jo være nede og besøge Karsten Holm. Ja. Og det er i derfor der med en fed plade. Nu har vi lige øh, hørt den, alle numrene meget kort, de 30 sekunder, der er hver nummer, ikke? Ja. Det er en fed plade. Det er en rigtig fed plade. Ja. Og, og det er også det med til andre låne unge bands måske, at jeg kan lære noget af den her øh, lille episode, fordi at det var for mindre end en, en kvarter siden, så var det en meget dårlig orkester, Anders Beinhond. Men det var før, du havde fået en plade af dem. Der havde jeg, kun jeg fået en plade af dem. Men nu er det et godt orkester. Og hvad kan vi lære af den historie? At det er, at der er nogle gange for pløffende kort, fra bund til top i dansk rock. <laughs> er det rigtigt? Ja, det er en god plade. Jeg synes, det er god synes, det var godt, de kom op med den. Ja, der er langt op i tårnet, men det er turen værd. Ja, det synes jeg da. Og det kunne sådan noget som DRD også love, fordi vi ville også godt have ikke... Øh, altså, ja, vi hvis vi have DRD's plade. Ja, hvis de har givet kommer komme op i tårnet, men det passer jo ikke her turen. Men okay, det havde man sådan nok ikke undgået at kunne høre, hvis man havde lyttet til radio hele ugen. De har jo sagt med invaderet nej, alt, hvad der, der havde er meget. Der har fandme ikke meget af dem, du... Nej, det er som om, der er ikke rigtig været nok dengang. Det er om, nej, at, nej. At, at pressen... Ja, pressen Og ignorerer, også, også, også, også fordi det er tit, vores... pressen er, er overhovedet befolket af folk, der ligner DAD ar, fysisk. Ar, altså, nej, ikke på BT især, at der Ej, render rundt i Rolling Stones vestet, som er sig. meget gammel. Det kan ikke sige, ellers om de selv har taget over i Aalborg. Ja, eller som de, var de selv har stjålet. Ja, det var så ufærdigt. Nej, det er ret kæk. Det var det ikke. Det var, fordi der var penge i. Men det er sådan en Ja Hvad hedder det? Velkommen til De Sorte Spejder, som i dag har tema, Anders. EU. <laughs> det er ikke temaet. Nej, men det er godt tema. Lad os tage det. Så starter vi forfra, fordi altså, bandet, det andet virkede lidt... Nej, det har vi prøvet. Undskyld. Vi, vi har bare været det dumme. Ja. Fordi vi har jo ikke haft en gæst i studiet her, siden at øh, jeg sad... Øh, Sammen med... I, med, med, <laughs> med en mand fra Letland. Så vi stadig skylder tusind kroner. Nej, har dine borgere aldrig ikke solgt, men har sendt De har sendt, han har der. Det håber jeg Martins, og ikke mindst også Michael Simpson. Vi har ikke haft gæster siden, og Nej. det er tre måneder siden snart, ikke? Ja. Øh... Vi skal jo også sige, at vi har med spænding i, I mødeset i det her program. Jamen, yep, hey. og, og, og det var sådan lidt, skal vi ikke have en gæst i dag? Jo, ja. det ville ja. være fantastisk at få en gæst. Og Men hvad ved, sidder ved, ved... der så, hvis man, hvis man tog en fugleflugslinje, hvis man kunne flyve gennem beton? Eller hvad er Radiohus bygget af? Øh... Granit, sikker. Det har sikkert svinedyr. Det er også bygget de der, for at grine. Godfly. Der har man, man jo penge nok, ikke? Ja. Det var licensen jo på omkring en million. Ja, men huset. det var den der, i granitkroner. Ja. Men det, som Kunne øh... man flyve gennem granit, så er der ikke mere en fugleflugt 40 meter herfra, hvor vi sidder. Hvem sidder der? Der sidder der en mand, der er knaldvildt med Champions League fodbold. Ja, uden at betale. Og med TV3, uden at betale. Det er nemlig Jens Rode. Og så sidder der en dame. Øhm... Som vil, ja, hvad hun vil med. Det ved vi ikke. Nej, det ved vi ikke. Hun hedder Pia Gærsgaard. Ja. Og, Og det kunne vi jo have haft deroppe, det op, men det kunne vi jo ikke finde Det ville vi også få sløve, havde... Så derfor er Tina... Men også havde Pia Kærsgaard haft en plade med. Ja, så vi skulle nok også spillet den, ikke? Jo, men vi ved godt, hvem pladen har været med. <laughs> det er ham der, den rige tosse over for Jylland, ikke? Okay, det, så er vi skåret ned til halvlinen af den halvløn. Hvem skulle det være, der er en rig tosse i Jylland? Jamen, det er ham der... Nå, ham er bæltet? mormor mor, ikke? Han der... Kære lille Hvad er det, han hedder? <laughs> Mamma. Jamen, han sagde, han er en kære, lille mamma, kære. Hvad hedder han? Peter. Jeg synes, du skal gå til din undskyldning, Anders, fordi det der er mange lytter. han. jeg tror, op omkring halvdelen af de lytter, vi har, sidder i øjeblikket og er ret enebrændte. Og det skal du måske fortælle. Hvorfor gør de det, Anders? Skal jeg fortælle om et øjeblik? Temaet i dag er altså ikke i Nej, selvom vi er ked af, at de har sagt nej. Ja, øh, det er det personligt. At, men men altså, det er jo spændende at se. Ja. Hvad, hvad sker der nu? Jamen nemlig. Og hvad hvorfor hvad er sker det, der nu? Hvorfor er det, de har sagt nej? Hvorfor har de sagt nej? Øh, det kan måske godt være, fordi... At, øh, eller har de sagt nej? Er det afgjort? Øh, det var ikke bare sådan exit på Nej, nej, nej. De nej. Jeg vil gerne sige undskyld. Ja. Og jeg vil, øh, der var måske mange, der nu sidder derude og tænker, at det var da også på tide. Men det er kun til en enkelt person. Og også de 25 andre, der har T-shirts. igennem. De sorte spejdere. Ja, nemlig t-shirts. Og især Herluf Nørskov fra Fredericia. Mm. Der er jo tre måder, man kan udtale Fredericia på. Fredericia? Der som du lige sagde. Københavnermåden. Ja. Mm. Så er der Fredericia. Mm -hmm. Og så er der Fredericia. Fredericia? Ja, det er den gamle. Godt. Men, Men hvad med ham? Herluf Nørskov Der er, er tre måder, man kan udtale Herluf Nørskov på. Ja. Men det skal vi da ligge, fordi vi er jo fem minutter kortere programmet. Gud, det er rigtigt. Herluf Nørskov er en af dem, som har vundet en t-shirt i udsendelsen her for lang tid siden. Ja. Et af de første programmer. Ja. Og... Og Anders, har han fået den t-shirt? Det har han ikke. Og derfor har Herluf så skrevet tre fire mails til os på hentydningssnabelag.dk. Han har ikke fået nogen henvendelse fra os. Nej, det har han så ikke. Og det, der så sker, det er, at han ringer så til... skriver til DR's lytter og ser kontakt. Det er det, man kan klage til, eller komme med og til. Der sker der ikke noget for det. Vi har så ikke fået at vide, Herluf, at du har kontaktet dem, vil vi sige. Men det, der så sker, det er, når man vælger øh, at komme en klage til Danmarks Radio, og man går op i en af de højeste ledere. Det, øh, det er den næste højeste led, man kan nå i Danmarks Radios radioafdeling. Ja. Det er nemlig til programchefen Jesper Grundvær, som jo ikke fra Bornholm. Rart menneske. Dejligt menneske. Øh, Jesper, han er rigtig Bornholm vender vi rigtig meget tilbage til lige om lidt i programmet. Ja, det er en kendt måde. københavnsk skuespiller og instruktør jo har ravet fuldstændig vanvittig fuld rundt i havnen i en stjålet fiskegutter. Herlof Nørsgaard, han har skrevet til os på som programchef i Danmarks Radio, at øh, han har lyttet til programmet her. Det er jo stort spejder, har ikke fået en t-shirt, og så videre, og så videre. Og, og det er ikke så meget, at han ikke har fået t-shirten, siger han. Men han synes, det er under al kritik, at vi bare har ignoreret hans henvendelser. <laughs> her også manden har ret. Herluf, du har fuldstændig ret. Og øh, derfor, så får Herluf øh, sin t-shirt i løbet af ugen. Ja. Jeg kan ikke sige, hvornår, for det kommer også lidt an på postvæsenet. Men det, der sker, det er jeg vil, under dagens program, aftens program, ja. sidde her med listen over alle de navne, som har vundet t-shirts. Ja, er det 35 mennesker, ikke? 25, tror jeg. 25. Skriv det ned på kommentarer. <laughs> Smid t-shirts ned en i. Ja. Og lad Henning sende dem. Henning, som er vores tekniske adjutant. Ja. Henning Vedle Vedesborg. Så jeg vil godt sige undskyld for det. Ja, og også undskyld til de 24 andre, for der sidder jo 24, som... Som altså jo, ikke har fået øh, deres t-shirt, lige... men som alligevel tænker, øh, jeg gider ikke at klage nu, fordi at, øh, den kommer vel en af du var det. Ja, Anders, det var ikke den bedste start. Nej, men nu øh, er skal man altså også tage. Ja, men du går i gang med at pakke. Det gør jo også, at vores fax er lidt nede i det her program, fordi jeg kan se, at t-shirtene ligger delvis hen over faxen. Nej, det skulle du gerne vil. Okay, men det er jo 70-20-20-20, hvis man har noget, man gerne vil faxe ind til det her lille show. Ja, ah, show er så stort lort. Rødding har fået sig, når det Tillykke til. Røding. Og Lass. jeg skal også sige, at der, der kommer flere t-shirts under programmet, Anders, fordi vi har jo tillesbingo senere. Ja, det kan jo så godt og med, det, med er, det, samme. det er jo i aften EU-tillesbingo. Der er en grund til, at de skal lægge og rode rundt. Hold, der kommer den faktisk. Det er fascinerende teknisk. Det kan da være, at den der fra Carsten Værge til Jens Rode nu, når han ved, at han er herinde. Så kan det være, at de skriver skriver, hvad jeg du til at komme gratis til, til Formel Ly Til Lyngby og se uh, Lyngby spille oprydningskamp. <laughs> I øvrigt vil også sige tillykke til FC Bornholm, der bankede køge i dag. Så skulle jeg sige, øh, til lykke til, hvad hedder han? Øh, shit, shit, eller, shit. Det vender vi tilbage til, til senere. Til FCK, men det... Anders, øh, vi skal have et stykke musik nu her, mens du lige kommer dig over chokket med, egentlig skal noget fysisk arbejde, ikke? Marie Søjk, Oi, ja. hun har skrevet hvor hendes t-shirt kommer. Og hvor øh, jeg har lige skrevet her til dig. Det skulle da interaktiv radio. Marie, Marie, hun bor i Slagelse, hun vandt altså sidste uge, Marie. der er nogen, der har vundet t shirt til februar, ikke? Så er det måske lidt tidligt, at begynde at klage over at den ikke er kommet ja. Marie. Ja. Det er det, hvad sige. Ja. Ja. Men til gengæld, den skal nok komme. Jeg skal lige, se, inden vi går i gang med det øh, musikafspilning, ikke? Ja. så havde vi sidste søndag en episode i programmet, hvor vi talte om noget maraton. Husker du det? Ja, det er et. Og jeg kom på et tidspunkt til at sige nogle ting omkring løber, at de, at, de, at de var sådan... Ikke? Ja. Det vil jeg godt tage i mig igen. Hvorfor? Jo, fordi nu har jeg fundet ud af, hvem der er, der løber maraton. Og hvem det er, der løber maraton? Og ved, hvem det, er, der løber maraton? Nej. det er Per Munk fra Politiken. Har han skrevet det til dig? Nej, han har skrevet... Han skriver sgu ikke så meget. Han har skrevet i, uh, avisen, i sin egen avis i politikken om, om, hvor fedt det er at løbe maraton. Ja. Og der vil jeg godt læse lidt op for dig, fordi vi, vi undrer os jo lidt over sidste gang, ikke? hvad der får folk til at løbe maraton. Ja. Hvad er det? Ja, nu skal du høre her. Øh, ja. Der kan være mange gode grunde til at løbe marathon. Nogle af dem taler man ikke så højt om, men det er jo derfor, at vi har... Øh, Skulle det nu være moderne? Det er, det, er den klummehed, ja, han skriver, ja, ja, ja. Ikke? For at vi kan være ærlige over for hinanden og udveksle erfaringer om bla bla bla. Her er sandheden. løber er drevet af en trang til at gå i meget stramt tøj af kunststof. Og så er de vilde, vilde med at smøre sig ind i Vaseline på de mest intime steder på kroppen. Okay. Han er ikke stand-up komik ham døgnet. Nej, det er være lidt svært at sige. Men altså, så kommer der her, så står der en masse plader, og så kommer vi tilbage. Okay. Især den første tredje af barsk for mig, altså i løbet, ikke? Efter 14 km skal vi forbi et hvor min taske med skiftetøj står. Det er, sådan, det er så interessant, så at mit hår, jeg kan høre mit hår vokse, mens jeg læser det op. Uh, uh, at man uh, lige skal vifte som næsen i muligheden for at stoppe og tage ordentligt tøj på, ikke? Lige der er jeg ved at give op, især fordi jeg sådan skal rigtig på toilettet, som man siger. Okay, PMO fra politien skal altså skide. Han skal altså lave pølser. Han skal lave pølser, og det skriver han en klummer om. Godt. Så kommer vi videre her. Så er det, jeg prøver at få se et af de her hegn, der er opstået i dagens anlægning, for at komme ind i et af toiletterne på murområdet. Og så er det, det kommer så igen, at den her fyr fra hjemværnet forklarer, at jeg skal gå udenom. Og så er det, at jeg tænker, det skulle der også noget underligt at stå og broks over. Og nu er jeg ligesom den eneste miles omkreds, der lige har det problem. Altså, han skal skide, ikke? I dag, hvor løbet er overstået, og normalt så kan jeg jo godt se, at det er helt urimeligt, at jeg bliver sur på en mand, der bruger sin søndag for at sørge for, at alt går ordentligt for sig, så vi løber kan komme sikkert gennem løbet. Men altså, det er også lidt underligt at have lyst til at gå i uniform i sin fritid. Okay, det er noget med glashus og sten og sådan noget, ikke? Godt. Så går det. Vil du høre mere? Ja, men jeg skal du skal hører du skal ikke rigtigt efter, hvad? Jeg skal da sende det her samtidig. Okay. Så bare læs op, med. Nå, men altså der, der er der er ikke rigtig mere i. Han skriver han du siger... Det han... ender med at Copenhagen øh, Marathon har købt 65 kilo vaseline ind til løbet. I år. Og ved du, hvad de gør med det her vaseline, de har maratonløbere. Nej. Det smører de i skridtet. Ja, men prøv lige at bruge den. Fordi mig, når man løber, ikke? Løb med så... lige BT som du har. Har jeg BT? Ja, det gælder i hvert fald op produktion. Det var mærke, hvis du gider til den med, fordi vi skal bo bagside. Ja. Fordi øh, nu ja. siger du, at han skriver, et, at han kan okay. ikke til at, at, at klage over nogen, der bruger sådan noget. Det en eller andet. Ej, han men men lave du forklæder dig jo lidt over ikke så meget hjemværende, for dem kan du godt lide lige for set fra København. Men du der er dig. ikke andet end, end en god grund til at være taget over for hjemværende. Fordi kan du se nogle kommunister her i studiet uden ud måske Hænge. Nej, det kan jeg ikke. Det er fordi hjemværne har ved. Det kunne have. Sweep der med nogle hund, kommunisthunde. Pirkerskort Tjekker og anden sagen. Okay, fortsæt. I øh, det. Søndags, der var du rimelig efter eller Du udtrykte din bekymring ved samba ja. i, I stærke vendinger Samba, det var ikke bekymring, jeg kan bare ikke lide det Nej, Men øh, i weekenden har der jo været samba i Aalborg Ja, og det, og det er rigtig godt, du bringer det op Hvad er værre end samba i København? Samba i Aalborg <laughs> det, er, det er som ligesom, man tager en overskåret ikke? Og siger, det er ikke så særligt lækkert stykke øh, vin og brød ikke? Så, Hvad kan gøre det være? Det er at putte et til ovenpå ja. Så har man samba i Aalborg og øh, øh, hvis man tager både øh, bagsiden fra BT og Ekstrabladet i dag, ja, ja, ja. så kan man læse om det her Karnevalet. Oh ja, trak 65.000 ud på gaderne i Aalborg. Mm. Det man så ser, det er en mm. Karin Lundskov, <laughs> som er gravid i 8. måned. Oh ja, det er mindst. Hun sidder altså og har de tavliste fede bryster. Nej, hold op. Det siger man ikke om en ind i radioen, Anders. Undskyld. Hun ja. er, er danser samba. Hun er gravid i 8. måned. Ja, hun og er en og sød er pige. Pænt glad for at danne sambe, Ja, og det er det der livsglæde Anders. Det livsglæde? er det <laughs> ja, på deres side. Det er der, fordi du kan ikke sige at hende der søde pige bare fordi hun er gravid, så hun har tavlig du, du sagde. Nej, nej men med det jeg bare mener med det, og, og det nu nu skal Og have en t-shirt. Det har det, ikke noget at gøre. Man må jo tale ud. Okay. Det er da sjovt, du skal fortolke det. Nej, det er bare Anders, jeg elsker at håne samba folk, og så kommer du bare til at hune lige lidt for meget. Og så sidder alle hans venner fra Gravide kvinder, ikke? Ja. I 8. måned. De skal også <laughs> De skal ikke tanse sammen, men jeg er ked af at sige det. Og det er meget godt, at hun er frigjort, og hun smiler over, du er ikke fra Brasilien. Nu er jo dit du er ikke fra Brasilien. Det er du bare ikke. Jamen, er det er du bare ikke. Og ved du hvad, hun sidder på en trillebør, hvor der er otte mænd om at trække den, ikke? Og på billedet på bagsiden af BT, der er der et billede af mandedukken for den der reklame, ja. som man har klædt ud i sambatøj fra Kina. Og ved du hvad, det er ikke godt nok. Nej. På hendes 8 måneder højgravide mave, der står der Pocoloco. Pocoloco betyder en lille smule skør på spansk, og er navnet for den Samba gruppe, som hun danser med i. Det eneste, jeg tænker på, det er, at munk han sidder og skal skide. Du, meget hård... ved du Skal jeg skal fortælle noget om Per Munk, som er interessant? Nej. En gang så var jeg elev inde på Ekstrabladet Samt. Så var Per Munk også elev derinde. Ikke? Så var det så hårdt, at han skulle op og ligge et op ved Hornbæk en helt uge alene. Hvorfor? Fordi sproget var hårdt derinde. Nej, <laughs> det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har tænkt, har hørt noget om en fodboldspiller, <laughs> som er helt vildt. Der er gået til sportspsykolog, men den skal vi først tage med på moden. Så var det. Det er det rigtigt? Nej. For, at til man, for at styre sit temperament. Du går til psykolog. Ja ja, jeg går til psykolog. Ja ja, hende går til psykolog. Men jeg går ikke til sportspsykolog for at styre mit temperament. Nej. Nu skal vi have et stykke musik Og bagefter der kan vi snakke om en afslørende nyhed Selvom vi åbenbart ikke må nævne navne på folk Men det er da det, vores hovedhistorie er gået på i dag Ja, men vi vil godt nævne navne Vi siger bare ikke tavlige Vi siger heller ikke, vel? Det var det, han sagde B-ordet, vel? Du blev græbet, Anders Det er så smukt Vi laver sådan noget, der hedder satire Satire Og pludselig siger det Karm over Så har vi en tsunami af Anders, prøv at Lad mig sige det på den her måde Det var ikke hendes sager, specifikt var sagde, det er bare af. kvinder, i, der er gravide i 8. måned. De er ikke særligt kønne. Anders, du er single, ikke? og det er bare et kedeligt at starte. De er ikke særligt kønne, Anders. Hvem? Kvinder? Jo, jeg elsker kvinder. Og gravide kvinder er, er ikke smukke i 8. måned. Det er, det er et fejl. Ah, vi er så smuk. Nej, prøv at høre, du har et i benene og i knæene, og du ligner en valros. Jeg siger ikke, at Carina gør det. Overhovedet ikke. Jeg siger bare, at gravide, højgravide kvinder er ikke smukke. Du er så langt væk fra nogen som helst nærhed af at få en aftale med nogen kvinder. Er du klar over det? Altså, når du snakker sådan. Det er ikke det, kvinder vi høre. Nej, men altså, de er ikke. Nej, men nu skal det ikke. Det skal, skal vi ikke bare have noget med? musik? Pia Kæsma, hun ser godt ud. Vi skal bare have noget musik. Ja, og det er noget, du kan lære noget af det stykke musik. Værsgo, take it away. No. Okay Anders, jeg vil sige nu har jeg set øh, billedet af, øh, <laughs> af, øh, af af af før nævnte Prøv i trillebøren. <laughs> Prøv at undsede sådan en randers bøger, Ja okay, ikke? og det, det skulle man ikke have gjort. set i bagklodskebysoliditet klare skier, så, sker, så vil jeg sagt, den drop dropbøer næste gang. Det, det, <laughs> det, det, det, det vil jeg medgive. Drops. Det virker. Det så vil du godt drop sambejder nu. Det <laughs> vil du ikke bare. Lad. Og lad det være en appel til alle. <laughs> I hele landet. Også fordi det, de gør jo, disse sambafolk, det er, at de udsætter sig jo børnene, hvor egne børn som, som mål for deres samba ikke? Men de laver det, der hedder børnekarnaval. De går jo efter, for, det er sådan noget med, så berøver de børn øh, sunde fødevarer, fordi de spiser kun det der mærkelige sambamad, ikke? som er sådan noget øh, halvøj, inde i en bolle, ikke? Ja. Og, så, og så berøver dem søvn, de skal danse hele tiden, og så og så og, så, og, så, og, så, og så er det jernvask. Hvis for det du, næste bier, de skal gå på glødende kul, ligesom dem fra du Vestu eller Poco Loco betyder en lille smule skør på spansk. Ja. ja du det? Poco loco. Hvis man øh, har mulighed for det, øh, så kan man her efter kl. 24, når de nye aviser kommer, mm. eller mandagens udgave af aviserne kommer, ja. kan man måske gå ned og købe BT ekstra blad til, til halv pris. Bare lige for at se det her sammen med noget. Men det har sikkert været dejligt værd i, i Aarhus, undskyld i Aalborg. Og vil du være, det, det, det, det har jo været hedebølge over Danmark. Ja. Øh, til Syderland, ikke hvor jeg har befundet mig. Nå. Fordi at øh, hedebølgen, den nåede så op på 22,5 grader. Ja. Fordi det har blæst en pedikan hele weekenden. Nej, ja. var jeg hedebølgen, der var bare vildt. Hvad var det en lyd, der kom der? Det var inde på maven, lige jeg har begyndt at gå på, på Rigshospitalet. Ja, og det er vi mange, <laughs> meget, meget, meget over. Ja. Fordi sådan ikke du er derinde. Men det er ikke til en sportcykolog. Eller afdeling ro. Det er altså ikke. Øh, øh. og, jo, og øh, tak til hele personalet for dejlig behandling. Ja, det vil jeg også sige, men hvad der sker, ikke? det sker Det var så, en hård jul, men vi kom igennem. Når man så sidder. Er du klar at der er en svine Nej, Okay, det tager vi. Ja. noget. Øh, det der er, så sidder man på det her hospital. Så sker det væk, der sker der værende. Som et dagshus hospital, ikke? Jeg skal nok komme til. Øh, hvor man så kommer ind, og så skal man så sidde og vente på, at man skal skilt sin sygeplejerske skrevet op, så skal man snakke med en læge, og så sidder man og venter lidt igen, skal man snakke med en læge. skal man prøve, blodprøver, tage noget EKG, så skal man op og på sådan på halsen. Og så skal man så tilbage igen, måske. A altså lige meget hvad? Nej, nej, det skulle jeg bare. Okay. Men det, der så er i den her afdeling her, det er øh, afdelingen, hvor... At, øh, det er lige meget, hvad det er. Der er det, eller det er det ikke. Det er bare sådan noget med... Det er noget i halsen, så det er, ja, ikke, det er nej, ikke noget, du nej, har det er fået øh, i Brasilien, siger man siger. Nej, det er det ikke. Nej, det er ikke noget, jeg har fået til karnevalet i Aalborg og gjort nogen gravid på i 18. månedet. Poco -loko. Det, som er i det, det er så, at... <laughs> i, at I en tritbørg. hvor der sidder... En klud med meget, meget kød. Nej, nu skal du... <laughs> Hør her. Vi har det, der hedder værdighed. Ja. Men det, er det, vi det har med de det ikke nu. i øjnepål. <laughs> <Ja, lord. laughs> Undskyld. Det, der så sker, sker der hverken værd at bedre. Ja. At, så sidder man på det hospitalsafsnit og, og, og venter, mm. og øh, der er jo primært mange ældre mennesker i, i hospitalsvæsenet. <køk> Nej, jeg fornemmer, at den her historie er langt. Nej, det der bare er i det, det er, at når man så skal sidde der og vente hele dagen, ikke? Ja. så øh, er der den service for HS, Hovedstadens at der er et køleskab med sandheds... Det er en rode, der er også rode ind i. Hvad var det? Jamen, han er stadig... Han er gratis behandlinger lige pludselig. <laughs> så har jeg ham og TV3. Det, der så sker, Anders, hverken vil bedre. Det er bedre... Jeg hedder fandme ikke Randers, jeg hedder Anders. Børnen. <laughs> Prøv at, det der så sker, det er... At Der er det her køleskab, hvor der står øh, vand og saftevand inde i, sådan en ja. og så er der sådan nogle trekant sandwich, som man kan spise, hvis man har længere ventetid der. Så har jeg bemærket, at jeg har været der totalt. Men Det har aldrig altid konskaget den gang. Det var lige så kedeligt. nu her. Det der så sker i det her køleskab, hvor de der trekant sandwich er, ikke? Så kommer der gamle damer ind, som normalt ikke kan gå i hvert fald ikke, hvis du skal se bussen. Åh, oh, så, er der ikke, så er de, har de jo sagt med, oh jeg skal også have en ny hofte og sådan noget. Ikke? Så kan de jo ikke gå. Men de spurter hen til det her køleskab, ikke? og så river de trækantsambits ud. Vi andre har siddet og ventet i to og en halv time på at komme ind. Og jeg synes, det er fint. Jeg har ikke noget måde at vente, for der kan være kommet akutte patienter ind. Sidder venter. Så løber den, de her gamle damer, som normalt er meget meget gangbesværet, hen og flår trækantsambits ud. Det, ved, de gør. det er ikke noget med, at de spiser dem der. De tager dem lige, så stjæler der lige to-tre stykker og lægger ned i tasken. Så har de der frokost og aftensmad. De er da ikke mærkeligt hos hospitalsvæsenet. Prøv Gamle mennesker, de er jo ligesom cigøjner. De kan jo stjæle fløden op af kaffen, uden du opdager det, mand. G gamle mennesker er ligesom cigøjner. <laughs> Alt var der skinner. Alt var der lige glimt der lige i lyset. Det er det mest uforskabte, jeg har hørt i omkring ti år. Du, du kan få en ærning på både gamle mennesker og i samme sætning. Nej, det synes jeg ikke. Men Men fik du det bedre? Nej, det var ikke... Men det er jo bare det der... Men man skal jo ikke... De ligger der for, at man kan spise dem, mens man er der på hospitalet. Så skal man sgu ikke gå ind og stjæle dem sådan lidt. Altså, er, er det der muligt, at Københavns madordning ikke er særlig god, den der madudbringning? Ja. Det har den så sagt ikke. Men det er så lige meget... Det er heller ikke nødvendigt, kan jeg forstå. Nej, det har den, den så ikke. Men selv kan gå ind og hente. Men altså... Så skal man Gamle måske lige tænke på. Er, <laughs> det synes jeg er et godt tema. Skal Men vi apropos e mad, skal de se en ting, fordi Thor Nørretrand også, ikke? Ja. Hvorfor lyser den her nu? Røde, der skriver alarm. Han har jo alarm. Fakselen skriver bare alarm. Henning? Gud, så lige? skal vi rømme lokalerne. Skal vi søge ned i kælderen til det sikrede studie? Det ikke. Nej, Henning er på sagen. Anders, hvor mange t-shirts har du fået pakket? 24 ah, 23 stykker ved to. Det er ikke rigtigt, Anders. Prøv at ja. sige det rigtigt. Jeg er nødt til uh, Herdolf Nørsgaards. <laughs> du har ikke engang pakket én. Kig nu dernede. Det er 23, 35, Du har ikke engang pakket en. Nej. Øh, Anders, mm. Vi er godt, øh, jeg mistede konstellationen. Herdolf Nørsgaard. Thor Nørsgaard har skrevet en bog, ikke? Ja, om, om mad. Om mad. Hvor han skriver, at man ikke skal spise brød. ikke? Okay. Men det er ikke det, man altid får at vide, man skal. Men jeg bare siger, jeg synes selv, at han ligner lidt en bolle. Sådan en spældt bolle. Du synes, han ligner lidt en spældt bolle? Ja, altså, altså nu. Jeg har lige beskyttet alle du, hvad, af Danmark ved? for at være ligesom sigøjner, ligesom, øh, ikke? <laughs> mennesker <er> ligesom sigøjner. <laughs> jeg har en til Så dig. kan du sidde der og kalde en af Danmarks største forfattere og mest anerkendte... Øh, ...debatører og samfundsrevsere. En okay. spældbolle. Prøv, jeg har en gåde til dig, ikke? Jeg synes bare, han ligner en spil. Prøv at Man ved, at man er på Østerbro. Fordi ude i min... Øh, jeg bor på Østerbro, Så i min datters øh, klasse. Eller på hendes skole. Der kan man nu få øh, sushi... I skolen. Man køber sushi som skole, og så, hvis man ved, at man er på Østerbro, når der er sushi i skolekøkkenet. kan okay, er en rimelig i skole. Men så, det er en kommunskole, det er dig, der betaler. Ja, det er det vel, ligesom okay. jeg skal betale for noget værløs også åbenbart. Ja, og der synes jeg, at vi skal ringe til nogen. Og til vi svælger, ude så i Jamen, bare nogle tilfældige ringe og væk mig og spørge, hvorfor de ikke er på biblioteket, fordi det er os, der har betalt det. Hvorfor de ikke ud i svømmehallen, det er os, der har betalt den. Hvorfor de er på tennisbanerne, på squashbanerne, på golfbanerne eller nede på charterrejsen, som vi også har betalt. Okay? 2 milliarder to mm. gange. Ja. Og så skal de nu og så flystation værløs. Der havde jeg da siddet lidt og håbet, og det ved du også, havde, ikke? Fordi jeg vidste godt, at de havde den tog ikke. At det kunne være, at den røg ind af døren en af dænene. Nej, det gør den ikke, for øvrigt, hvad? Det har vi fået i værløs, fordi det er synd for dem, at de skal være sammen med dem for farve. Der er Støg Rasmussen, der er mormester i Frixborg, ikke? Mm. Og en flot fyr. Ja, det er han også. Han han ruller, men selvom han er, han er chef for sundhedsvæsenet, Ja, han og overordnet, overordnet, chef i virkeligheden for, for en afdeling af Rigshospitalet, hvor der er gratis sandwich Og hvor stopper det, fordi at folk bliver ved med at tage dem med hjem og tro at det. Men vil der skal siges noget ud, om, jeg der er på større skemaer og fælde, som jeg har betalt? Der, der, der er sådan et trækandsnævnit, som er så stort, at Peter er til buffet. Håndkager, trækandsnævnit, hele min dække er for meget som er så god. Inden i den er er der ingen der kan se, hvor fødderne stikker ud. Når jeg tændt øh, min, øh, min iPod her, sådan, så får bare for at kunne høre noget musik, så vil det være en meget fed afgang. Eller sådan. Anders, der står her øh, i vores øh, øh, program, Anders pakker t-shirts. Det er ikke rigtig kommet i gang. Skal vi ikke høre noget musik? Jo. Så skal vi spille bingo om lidt. bingo Loco betyder på spansk en lille smule skør. Det kunne være overskriften over ikke det her program, men Samba. Jeg skal fortælle om en begivenhed, der udspandt sig i de tidlige morgentimer i en af vores allerøstligste kommuner ja. her i Danmark, nemlig... Bornholms Kommune, det er jo en regionskommune nu. Som ikke fik en, øh, en flyveplads, altså Svandika fik ikke en flyveplads, da de blev en del af regionskommunen. Nej, det er jo et sjovt, du nævner det, fordi i modsætning til øh, Værløse Kommune, mm. eller som den nu hedder for fremtiden, Furesø Guldkommune, øh, der fik de ikke andet end en hat og hobby over på Bornholm, selvom de blev slået sammen. Hvorimod ude i Værløse der får man... Ej, vi ikke godt have en... Flyveplads, Jamen. som ligger på et af de bedste parceller i Danmark. måske, det ved I ikke rigtigt. Am, hvis I også får nogle milliarder oveni af nogle andre tosser i Danmark, har betalt til de næste 750 millioner over de næste 10 år. Hvad så med så? Am, ske omske, ske, det ved jeg ikke rigtigt. Kan vi også få Samba til byen til næste år? Ja, det kan I. loko. I 4.000 år Samba totalt med Lars Løkke for os på vognen. Betyder en lille smule skør på spansk. Ja. Men tilbage til Bornholm, hvor mænd er mænd. Og, og, og en mand stadig kan føle tørst. Og det var der vist en, der gjorde her natten mellem lørdag og i dag. Ja. En kendt københavnsk skuespiller og instruktør. 38 mand. Ja. ja. Navnet er redaktionen bekendt. Det er korrekt. Uh, <laughs> <laughs> uh, det er dejligt. Nå, der sker så hverken ved uh, for, for at gøre en lang stort kort. Benny Ellebo har en kutter. Han er fisker. Svandik, han har en kutter liggende. Det er en enmandskutter. Og, han prøver, ved du, og Benny er ikke en mand, der gør noget stads af sig. Han er en mand, der han, han fisker lidt. Han har noget andet, han det gør. Øh, men han har ikke noget med, med den her kendte Han har bare en kutter liggende. Ja. Det har han så ikke mere. Altså Klokken 5 i morges er der en stærkt beruset, jeg er nu ude i politiets øh, drønnerport, med en stærkt beruset øh, mand på 38 år, øh, tilsvinger sig adgang til en kutter i havnen. Ja. Og, øh, og, og, og, og høvler så rundt i havnen. Ud af havnen kan han ikke komme. Men, men det er også kun et hul på omkring 12-14 meter. Så det kan jeg sgu forstå, hvis man har det sent, ikke? Eller tidligt. Ja, altså. Ja. Altså, men han får ramt en del andre båd. Ja. Og han får så også kværnet ekoløjet i kutteren. <laughs> og det er jo altså også kostnår en formue. Ja. efter han forsøger at væde selve Bornholm i det, han så ved. Der er sådan en sliske, man kan... Man kan få båden op på. Det, det forsøger han så at gøre med, så sige, uden slisken. Og så er det, at, at, at båden ikke har det godt på den gutter. Så Benny, jeg har talt med Benny, han anslår skaderne til omkring 50.000. Den skal på land i morgen, det kan godt blive alvorligt. Og det er jo kun på hans kutter, ikke? Så er der de andre både i havnen, plus skammen. Så kort fortalt har en kendt dansk skuespillerinstruktør drukket sig fuld ja. under et kursus. Han på et kursus. Ja, i Svanike. Så ja. åbenbart er blevet det nye filmcentrum i, i, i Danmark, men der har han altså været ja. på kursus. Ja, Og det vi kan håbe på har været stand og vissen må vi formode. Det må vi formode. Og øh, kastet sig ud i en båd, han har tænkt. Øh, der her er nøglerne i den. Det må det jo have været, siden han de kunne få den startet. Ellers ved Ja, jeg det hvordan... ved jeg så ikke rigtigt, hvordan det, det, det fysiologien er i kugle. Men men det han så gør jo, det er jo at øh, han sejler altså ud og så vedrer han nogle båd. Ja, men det er jo sådan, det er, jo, det er ligesom hvis du har stjålet en bil og kørt rundt ind på en parkeringsplads, ikke? det er bare det samme ned i vandet. Hvem denne skuespiller er, mm. er vi som det eneste medie ja. i Danmark af redaktionen bekendt? <laughs> det var et godt udtryk. Ja. Du kom med det her før. Må jeg, jeg bruge det? Ja, det må du gerne. Det, vi vil gerne fortælle om et øjeblik, ja. men først, Nå, først skal vi have et bingo. Det skal vi nemlig. Og Henning, kan du ikke lægge noget dejligt underlægning under os? Mm. Og det er jo for dem, som ikke måtte vide det, er en af, ja, der er Danmarks hurtigst voksende quiz-sensation. Det øh, et spil, som folk i stadig stigende grad finder sammen om, også i familierne, øh, selv i værløse, når man ikke er ude til pengene. Øh, så er man hende for, for at tegne øh, bingoplade søndag aften, for at spille tidsbingo. Og, øh, må jeg lige sige, øh, Anders? Ja. Øh, det her spil kunne meget vel gå hen og blive en del af det, som hedder Multimedia-udgivelser. Det er dem, som udgiver digne for en god alle de dejlige, ja. dejlige bøger. Har Dahl, han har ja. udgivet ja. Ja. om, hvordan man slås med sin chef. Henrik oh, Dahl søger nye udfordringer. Ja, jeg så ham godt, øh, han kramme, øh, den lidt, øh, eller, ja den kramme hans pilgård ja. Ja. Men det er ligegyldigt. <laughs> vi skal i gang med... Øh... Og jeg vil sige, i dagens anledning, øh, fordi det er EU-tema i dag, så har vi jo valgt at lave EU-tillidsbingo. Og hvad er det, spørger folk i Jo... Som en, øh, som en hylde til vor, øh, mystiske venner i Frankrig, som til syne har stemt nej til EU på grund af at Tyrkiet, kan jeg forstå. Ja, det ved jeg som ikke, men... Traktaten altså... ikke rigtig handler om, men lad nej, det nu ligge. Men... Tit med EU, så er det meget med noget med... Er der noget, ved det? når jeg siger Frankrig i EU, ved der, så ser jeg for mit indre øje hele tiden? Nej. Tossede, svagt franske bønder, der står og sparker en eller anden sagesløs øh, transportør øh, fra Jøring, eller, eller en eller anden englænder med nogle kyllinger, fuldstændig ned, fordi de ikke kan lide andre landbrugsvarer. Fordi hele EU er jo fuldstændig skvapset sammen på grund af to 300 franske tosser, som kalder sig bønder, og så vil have priserne på deres latterlige et eller andet et landbrugschamps. Ikke må gå ned. Hvorfor vi bruger omkring 4.000 milliarder. Altså det svarer til, at, at, at, at hvis, hvis Frankrig havde ligget i farme, så havde Lars Løkke altså ikke kunnet nøjes med at forære løs en flyveplads. Lad mig sige det på den måde. Så skulle der have været andre boller på suppen. Så havde det været en spælkbål. Godt. Vi skal ikke gange nice med quiz'en, Anders. Så har vi gjort det på fransk i dag. Ja. Okay. Tandene bliver betalt op, og det gør det lidt svære. Og de, det hele gud på, det er, at her... Oh, bingo-tandene. Bingo tand. Må jeg sige det lidt frægt? Ja. Her er bingo-tandene. Mm -hmm. Og øh, det vil jeg nu overrække til dig, Anders. Tak skal du have. Fordi det, der så sker, det er, når Anders... Er, Jamen, du merci. skal sidde hjemme i stuen nu, og så skal du øh, lave en plade med nogle fem felter på, og der skal være 15 tal på pladen. Ja, mellem 91 og 90. Det er korrekt. Og, øh, Anders trækker nogle numre i dagens anledning på fransk. Og når du så mener, du er bingo, så ringer du ind til os. Og du skal sige bingo, s'il Eller vive france. Vive france. Ja. Eller Fis moi le grand. Une servesse, Nej, det er ikke. Fis moi le Con. Fis moi le Ja også det. Hvad betyder det? Det er fransk. Det betyder. Hverløse flyplads. Ja. Ved du hvad? Øh, telefonnummer 70 20, 20 Man ringer, øh, når man mener, man har bingo. Ja. Skulle jeg sætte i ud? Ja. Det synes jeg. Skal vi ikke Og starte? Og jeg skal også i i er, er telefonerne lukket for folk i farve? De har sgu ikke tid til at ringe. Jo, selvfølgelig skal de ringe. De, de skal med med da lave ikke... en ny lokalplan om, hvor mange fodboldbaner de skal have derude. <laughs> kan, kan vi ja, vi kan lave en klatre gamle hanker. Kan vi få kildet en platin-tennisbane ind mellem de to <laughs> golfbaner, vi har, liggende nede på ja, flyve Selvfølgelig kan de ringe råber. ind fra farven. Ja. Men, uh... altså, son fond? Oui. Le numéro douce. Le numero... oh. Det er sådan godt fred. <laughs> det er ikke ganske løgn. Der er en lytter igennem. Hvem har vi igennem? Uh, Bango, selve plæn. Selve plæn. Og hvem har vi igennem? Tilløkke. Uh, ja, Andreas, Andreas. Andreas lykke. Hvor ringer du fra, tak. Andreas? Jeg ringer fra Aarhus. Tilløkke med det? Øh. Du har vundet en t-shirt, Andreas. Ja, og du ligger i øjeblikket på en meget flot 26. plads i en meget stor bunke af nogle øh, rudkuverter. Eller ikke, hvad hedder de. Nogle kuverter, Anders har samlet. Så der okay. er lys for enden af tunnelen, Andreas. Ja. Andreas, hvad laver du til daglig? Hvad for noget, siger du? Hvad laver du til daglig? Jeg studerer til ingeniør. Det er godt. I Aarhus? Ja. Det tror ja. jeg, det troede, at, det skulle, at man kun i, i Lyngby på det, der hedder DTU. Danmarks Tekniske Universitet. Nej, men det er diplomingeniør. Oh. Det er på Okay. Hvad? Er, det, er det lidt finere end dem, som er der? Ikke finere, men lidt bedre? Nej, det er det. Er, det, er, det er, altså, i første omgang, så er det jo tre et år. Jo. Oh. Og hvad bliver man så? Så bliver man for en diplom. Så bliver man diplom, diplom Så kan jeg så læse videre til civil, hvis jeg har lyst. Ah. Og hvis ikke du har lyst, så er det godt nok at være diplom. Hvad, bliver, hvad kan man så gøre som diplom? -ingeniør? Jamen, den er jo nok mere praktisk orienteret. Ah, godt. Sådan, men... altså, hvor det civil, det er sådan mere teoretisk. Du må aldrig nogensinde bøje ryggen, Andreas, fordi ingeniører, det er dem, der har bygget det her land. Ja. Og, og, og altid, altid når man ser et eller andet blive banket op, så ser man de der arkitekter stå og skryde, og, og, og, og man kan næsten ikke komme til, fordi de har øh, så store smil. Men der er aldrig nogensinde nogen, der hylder ingeniørerne. Så, øh, så herfra så, øh, skal det lyde, og det er sjovt de sorte spart, har altid været på ingeniørens side i den strid. Vil du ikke sige det, Anders? Jo, det forstår jeg. Og så øh, bliv på studie Andreas, og jeg håber, t-shirten, den vil, vil, vil klæde studiet, ligesom at den uden tvivl vil klæde dig. Jamen, det vil den egentlig, jeg håber, eller. Den kommer også i løbet af sommeren, hvis Anders han får gang i... Ej, vi, jeg, skal nok, jeg, jeg siger, simpelthen, han skal gøre. Og hvis du bliver hængende, så vil øh, Henning øh, tage din adresse. Men, tillykke med og have en god dag. Jo, tak. Lige så godt. Hej, okay. Vi kan godt nogle en gang mere på fransk. Men, øh, men øh, Anders, mm. øh, jeg synes, du var meget sådan øh, tilbageholdende. Overhovedet ikke, men det er jo fordi, jeg sidder og skriver de her konvinutter. Det gør du ikke, Anders. Du har skrevet en. Sk har vi musik på det her, eller det? Nu er Henning gået i det, der hedder... Det det. <laughs> Henning, øh, han sidder lige og tager imod Andreas' adresse. <laughs> yep, så er vi klar. Godt, flot fyr. Kom så. Og vi kører. <laughs> Hvad var første ord? Eller første bogstav? Ja, nu skal vi have. Vi forfra. Bog nummer tos. Nummer tos. og der er en telefon allerede. Det er altså pokkerst. Det er meget sjældent vi kommer meget længere. Hej Louise, hvor er vi gemt? Det Lotte. Hej Lotte. Hej. Uh, bingo. Ja. Yeah. Ah, bon. Yeah. Ah ha. Måske. Pokologo. Hvor er du fra? Uh, Bjerg, uh, vestjylland. Bjerg? Åh, Vestjælland, Karloborg, glimrende. Yes. Og, og tillykke yes. med, og øh, og øh, Anders. Du var Lotte, du hedder ikke? Jo. jo. Lotte, øh, hvad laver du til daglig? Ik øh, ikke så meget, lige har Åh, oh åh. -oh. Er det på grund af sommeren, eller er det på grund af, at du har sæsonbetinget arbejde? <laughs> øh, nej, det er fordi, jeg du er i gymnasiet. Shit! Hvad vil du så være? Øh, hvorfor? Øh, ja, jamen, brug for en pause så sådan lidt. Jeg gik kun til Åh. Du bliver skoletræt, altså. Ja, um, jeg starter op igen til august. Det er godt. Hvornår er du ja. droppet ud? Øh, I januar. Nå, så det var lige sådan en halvt år, det er. Ja. Nå ja, Anders. Du, du, små, du burde aldrig... ikke være løs, vel? Altså, det det bare, så kan man lige tage sig frihed til. at bakke. <laughs> Så skal vi andre bare, Lotte. Nej, Lotte, jeg synes, det jeg synes ikke, jeg ikke sige, det er godt, men det kan være nødvendigt jo. Ja. For, og det er bedre at gøre det end at bare sidde og og og og, og ligesom tælle timerne, ikke? Til at mm -hmm. det bliver sommer. Men det er godt du starter igen. Nu skal vi jo ikke Anders nu løbe for fanden ikke ringe ind og få et godt råd, vel? Jeg Nej. tror at Lotte styrer styre sit liv ud med det. Jeg ved vores hjælp. Lotte, øh... men straks bliver den sådan en eller anden business. hvad tid snakker du din Anders skygger? Lotte, hvad, hvad tid står du så op om dagen? Ehm, lige 9:00. der er alle mulige fordele ved at gå i gymnasiet. Ja. Og der er ingen lektie. Nej. Det er dejligt. Ja, men øh, kom i gang igen, fordi at, øh, Anders Fogh Rasmussen siger, at hjerner er vores vigtigste råstof. Og ellers, hvis ikke vi bliver kloge, så er det sådan nogle folk som, øh, som, øh, som dem, som har landet, ikke? Eller oh. hvad er det? Det ved jeg ikke. Nu skal det ikke være politisk. Og Anders. Lotte, øh, Jens synes, at det var en herfede kamp <laughs> i Istanbul. Lotte, du skal blive hængende. Altså, altså ikke, ikke, for, øh, ikke i, i din situation, men i røret, fordi at så vil Henning, som jo er certificeret kommunist, <laughs> ja, okay. han vil tage din adresse. Ej, men ja. øh, tak og tillykke, fordi du vandt. Og jo, bær så. trøjen på alle de festivaler, du kommer til i, i sommer. Og hvis du møder Anders Breinholtz, som også kan til alle festivaler med sit gratis Carlsberg-armbånd, så, øh, så, så får du en gratis Carlsberg, øh, når du møder Anders. Er ikke også rigtigt, Anders? Jo. For du skal have gratis Carlsberg hos dine venner. Det er tubet år, men det er korrekt. Okay. <laughs> men, det godt? Og tillykke og undskyld, Ja, Vi er, ja Det er fordi, ja. der er EU-tema. Ja. Hej. Hej. Hej, Lotte. Hej. Hej. Det, var det, hun lød det som var det træt på i <laughs> Det kan det egentlig også godt forstå. Det var øh, det sidste vi kunne nå til tildsping ud i dag, men det var en god gang tildsping, og som jeg kunne godt tæs. lide at den havde den der franske øh, touch. Ja, touch snert og fransk touch. Jeg vil godt sige, at øh, selvom du siger noget andet end Anders, ikke? Ja. Du kan jeg lægge to kuverter til side. som ja. her. Jamen, du har, jeg, jeg skal måske forklare lytteren, hvad du egentlig har gjort. Du har bare skrevet uden på to kuverter. Ja, jeg pakker jeg dem der nu. Men Anders, der står i vores øh, programoversigt, vi har lavet. Anders pakker t-shirts. Du, du har skrevet, ud, du har skrevet to, flot, to adresser i løbet af en time, uden på to kovolutter. Okay. Ved du Anders, det, Anders, der? Hvis du havde gået først skidt, så var du droppet ud i januar. Lad mig sige på den måde. Ja, at, hvis jeg var startet i 10. klasse på Stenius Privatskole, så gik jeg ud og gram ja, i slutningen af august. Det forstod jeg så ikke. Jamen det gjorde jeg da, jeg gik ud i 10. klasse i august måned. Jeg var været der cirka en uge. Så, er du, og det, er var du det klar, ligesom... Anders? Jeg har tjekket noget på nettet. Nettet det er et skide godt sted, Det man meget for forhåbentlig. Jo. Der er tre i Danmark, der hedder Anders Breinholt. Og det skulle du måske tænke på til næste søndag. <laughs> ja, men nu hedder jeg også noget mere. Nielsen? Ja. Men der ja. tør jeg slet ikke komme ind på, hvor mange der hedder det. Skal... Ved du, hvor mange der hedder Anders i Danmark? 35.142. Er det det? Det er 32 flere end sidste år. Hvor mange hedder Lund Madsen? Der er kun mig og så en nede fra Svendborg. Men det er vi er ved at få ordnet. Der er en mand... Der er en Godt. mand, der hedder Kari Bollmann. Goldie og Gøjleren er jo for mig. <laughs> ja. Nej, men det er, noget, det er noget lort med den nye navnlov. Er du klar over det? Hvad er det for, fordi den efter navnlov? den nye navnlov, når den bliver, altså nu er den lige ved blive vedtaget af kommunisterne. Ikke? Når den bliver vedtaget, så kan alle hedde hvad som helst. Så kan, hvis der, hvis der, sidder, Anders, der sidder en sidder anden, der er ondt i sudo over dig, og siger, at jeg vil hedde Anders Breinholdt, så kan han bare hedde den. Okay? Og skal man ikke betale penge for det nu? Nej, nej, nej. Ja, det er meget skægt, der fordi... er det, der hedder øh, det frygtelige ting, der kan komme ind i dansk navnordinet. Det er noget, der af frihed. Det er noget, det mest og det må du aldrig nogensinde lade dig. Frihed er en grim ting i det hele taget. For ved du hvad? Og det er det, kommunisterne ved ud på. At alle skal have lov til at hedde, hvad de selv har lyst til. Fordi hvis vi kommer ind på det, kan jeg ikke se, hvordan det ender? Ja. Det ender med, at folk selv bestemmer over deres eget liv. Ja, det vi går satanligt ikke. Det der med frihed og underansvar. Nej. Der er en præst i dag i politikken, der er meget, meget galt over det her. Fordi det betyder, at for eksempel hvis du nu det betyder, at han ikke skal have noget med det at gøre mere, måske, og det er nogle andre. Ja, han hedder Kai Boldmand, og så var jeg en og tjekke på, hvor mange hedder egentlig Kai Bollemann i Danmark. Skal jeg sige, hvor mange der hedder det? En. Boldmand. Ja, Bollemann. Men Kai... Hvorfor begynder man at grine? af okay. hvorfor begynder man grine Det er jo ikke okay. sjovt. Jo, fordi det er <laughs> Så tænker jeg, at Tore Så tænker jeg, Spilt. Så tænker jeg, at man kan få, altså, man kan få sushi øjet, og skolemad. Det kan man ikke i Jeg tænker også brystpumpe, nu er det sådan en associationslej, hvor det bare går og mok. Og der kan jeg have en anden god historie, for dengang jeg arbejde som faldreder. Så når vi, øh, jeg startede jo som elev, ikke? og så, det var før man fik lov til at køre ambulance sådan rigtigt, så var, var man bare med som tredje mand. Og så øh, leger faldge ud, de leger mange dejlige ting, men de leger også brystpumpe ud til kvinder, der har besvær med selv, og orden den slags gravide kvinder. Og, og det kan man jo så lege, hvis man har faldgeabonnement, eller man kan også øh, lege dem lidt dyre, hvis man ikke har mange. Men så står man så der øh, dyrt uddannet som ambulancebehandler og kan redde folk og må stikke dem i hænderne og, og det ene og det andet. Øh, og vomsstik. Alt det der må man, ikke? Mm. lyskepuls og det hele, alt. Gaffelgreb. Men ved du hvad? Så kommer de her damer tilbage og afleverer. Ja. <laughs> der, der er jo sådan en trakt i det, de meget hvordan den brystpumpe fungerer. Så kommer de afleveret <laughs> den her brystpumpe, <laughs> og så er maskinen smurt ind i tørret brystmælk. Og det er med ikke dejligt. Og der er, det kunne man måske godt tænke på. Fint nok, du har haft besværet øh, <laughs> mælkeafgang. <laughs> hvad sådan noget hedder. Be kind, rewind. Det er det samme princip, ikke? Når man afleverer sin video, man spoler den tilbage. <laughs> og når man afleverer sin brystpumpe, så spuler man den først, ikke? Ja. Det er simpelthen det, der hedder almen pli. Og hvad kan de lære det ude i væreløse? En hel del. Eller farve. Hvorfor er der ikke noget, der hedder øh, Bornholm øh, Flyveplads? Så havde de der kunnet få den, ikke? Er der Men de fik oplevelsen af noget andet, som vi ikke skal glemme. Anders? Ja. Vi skal nemlig til det. Vi skal til at fortælle navnet på denne, øh, det er dagens topnyhed, du får det høre her før du gør i nogen andre aviser. Ja, fordi man der kan nok er, regne med at det står for sådan eksempel BT i morgen. Der er en hvor Kents, der er der noget i efter sådan de Kendt, dansk skuespiller og instruktør som har været på kursus, ja, her i weekenden, som altså i, i nat i går aftes mm. øh, drak sig usandsynligt beruset, ja. stjal en fiskekutter. Sejler ud i den, ødelægger den fra 50.000 bl.a. Eko-løget, vædderer så tre andre både og øh, er nu blevet anholdt af politiet og, og er løslet af igen. igen og der er formodentlig et sagsandlæg på vej. En klikke af Statningshonorar kunne man nok forestille sig. Det kunne, tror jeg godt. Og hans navn er jo relationen bekendt og om ja. et øjeblikket også resten af nationen bekendt. Ja. Man kan sige så meget som uden, uden at tige og uden så kan man sige, at han er jo også søn af en, af, en, af en stor dansk skuespiller. En mand, som var ekstremt kendt. Ja. Du skal ikke sidde og fake med at se det her. Ja, no, jo, for det, det kan vi godt nå. Vi når, når vi det. Godt, for der er nogen, der lige skal sidde tyk på den her nye hver efterår, og støde godt musik af, af moderkassetter og lunder. Peter Reikerts. <laughs> så får du det. Certifikat for fanden. Peter Reikerts, så får du jo det sejlercertifikat. Den flotte fyr, sidder ved siden af mig, hedder Anders Lund Madsen. Ja. Jeg hedder Anders Breinholt. Og du er også flot, Nielsen. Og øh, inde i hullet sidder Henning. Vores hjemmeside hedder dr.dk-p3-dss. Ja. Kig på den. Farvel.